Місто поспішало у своїх справах. Воно не знало, що жити йому залишилось усього нічого. Воно не знало, що мені теж не жити, що попереду в мене неминучий кінець від кулі, від зашморгу, отрути чи примарної істоти, якої, крім мене.